Eta eman kizuna hasteko um, zerbait markatu nahuena haste buruntan haipatuko dugu. François Fillonek, ez, lasai, espresariniz, ez, ez dugu atzalduntan egin duen prents aurreko haipatuko Fillonetaz aski. Duriz erran behar zuen hartu duen diru guzia itzuliko zuela, eh? Hop, hola, ansten dugu dena bekatu guziak, barkatuak. Dik ere berre hau zainan dut. Bon, bref, erran bezala ez duen bera haipatunai baizik eta teo. Hogeitabi urteko gazte hori entzun dukezi berdin poliziak dio irain du eta seksualki bortxatu duena. Ahi da. nola bere itzak segidan dudan emanak diren. Poliziaren gandik bai eta bistan da eta onduan prentsaren gandik. Victim prezume, viol prezume, ustezko bortxak eta ustezko biktima. Beti horra gertzen da, eh? Bortxak kasuetan, eraso seksualetan, beti biktimaren itza dudan emaiten da. Norbaitek bere txea lapurtua izan dela, salatzen horiek, ez du ustezko lapurketa eranen, ez? Ez da bergauza. Bortxa seksu, bortxak eta seksual bat jasandu polizia indaren gandik, estatuaren indaren gandik. Ez du tuste olakoak erreski asmatzen direnik, lau poliziek dio zaituztelarik, humiliatu, apaldu eta bortsatu bere makila uzkiko siloan txartuz, barkatu baina nolakoak ez dira esmatzen. Baina, alianz sindikatuak, poliziaren sindikatuak, diakin arazidu kesu zela, listan da. Franzen fon ejandu, aurka, poliziaren kontra eraso rengatik, justiziak, de erabakia intzin nolakoak erraitea alge garriazela aujourd'hui, on fait le procès avant le procès. Et ça, c'est inacceptable. Auxia, egiten da, auxia, isana inzine, ori, est-ce in da on artu. Bon, eta orko policiak serre egin dute, eh, gazte ori eta eroxotuz. dute, leinago? hola sigortuko zoutela? Parce que, à preuve du contraire, lorsqu'ils interviennent, mes collègues, ils vont pas chercher les pâquettes là-bas. Leur kontrol euh, d'identité Ete justifié ah bah, Estira lili bila joan arat eh, Nortasunaren kontrola Hori zen Ola egiten dira beraz Paperen kontrol justifikatuak Pertsonari sakua urratu Paperak hartzeko eta ondotik maokilabatekin Uzkia urratu hola jakiteko norden Itzak gordinak dira bai Bainan gertatutakoa ere Teoren lekukotasuna bildu du bere abokatuak ospitalean Bai ospitalean baita Eta be FM Tavec uh, Bebe Rechkula Todoshinuri eta eta todu beraz uh, egun Teok beraz espikatu du zer gertatu saion a minutuz, uh, egun hortan atziloketa eta era sortan egun hortan Es et moi quand j'étais de de deux j'étais en 3/4 je vois ce qu'il faisait réellement j'ai essayé prendre sa matraque et il me l'a enfoncé dans les fesses frontalement j'étais là dès qu'il m'a fait ça je suis tombé sur le ventre j'avais plus de force j'ai commencé à faire conscient mon corps expliquez du où la scène gertatu den tripa gainera teruri gorput zaindarrik gabe bortxaketaren ondotic. Et tout me sur le ventre et là immédiatement dans le dos et j'ai mis mes notes et mon millimétrat de là image assit toi maintenant j'aurais je, je, je sens mes fesses. Ripa gainera terori eta ezin berriz diari, poliziak agindurik ere, ondotik autoa zeraman dutela komisaldegira espikatzen du, barnean jotzen segitu dutelarik, galtza odoletan zuen, eta ondotik oartu dira jahirik eta etzanik ere, ezintzela egon eta ospitalera terramaitera behartuak zirela, bertan operatu dute segidan. Bon, mais je te dis qu'Ascgate c'est comme un moment aussi n'est pathétique. eta putz eta, be, gaia zaldatzen dugu kolpez, eta itzeta putzen musika piskabat uh, motibatzeko lahango dugu, uh, motibe talde edo kolektiboak iragaji berri baitu, ebe uh, berriz uh, pisten zela musikari berriekin eta kontzertuak eskaintzeko uh, gogoan izanik ere, uh, gaurko egoera frantzian, garaian motibe sortu zelarik, ebe uh, zaila zela, imediatu uh, migranteentzat, integrazioa, itzoriez, pasaiteret gustatzen, mainan bo, uh, pixkat horren, hildotiek erabakidute berriz uh, biltzea, elkartzea, eta garaian berreun mila aldiz edo aletan salduzen uh, diskoa berriz uh, aterako dute, ogei urte berantago, beraz, lau kantu berriz uh, geit, berri geituz, Leo Ferre, Miriam Makeban, Azel Giuan, eta Zeklas Taldienak, Et bon, ana xtian le nguru discotik artukodugu hementse motivé kan le chant des partisans itsetaputse naster lorechubergunyangurekin izango da Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami entends-tu les cris sous du pays qu'on enchaîne zaintza misera yeah, yeah, yeah. Il y pays Où les gens au creux des lits Fond des rêves Chanté compagnon Dans la nuit la liberté So, veraz, uh, uda Arteko konzertuak emanen dituzte Uda Arte eta Uda Barne de Berdin ezagit Benzat uh, joen lehen kontzertu bat eskaini zuten Tolosan eta beraz uh, berriz uh, kolektiboren beaxa dela Senditu dute eta horregatik uh, konzertuak berriz emanen dituzte La dierazi si dute Derbik da putz, ut, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. Itzita Putz. Horreit, arazten nautzet, horren erdi baten buruan, susan e, ere, gainera, gurekin izango dugula, John Elordi, bera Katalunian erakaslea da, eta aipatuko dugu, goizuntan, abiatu den hauzia, hau, e, Artur Mas, Kataluniako generalitateko presidente hoia, eta haren bi kontsilarien aurka epaiketabat abiatu da 2008 urtean independentziari buruzko galdezketa antolatzea gatik, garaerian Espainiako zitegi konstituzionalak debekatu zuen, baina hala ere, uh, be aurrera eman zuten uh, galdeketa hori, milioi pertsonek parte hartu zuten hortan, eta beraz, uh, sustengu hainitza gaur abiatu den hauziari aurre egiteko, ortasamin satoko gira gure gomitarekin eja eh, bezala orren herri baten buruan orain aldiz gure kronika la liorda buru moinari gira txalde hontan uh, gure buru moina, eta emozioak eta uh, Ikaspen uh, manerak edo ikaste manerak uh, lorekin, lore txu berguinean, aga txalde hon. Aga Hor dian uh, titulu bat ikusi baitut eta egia jant pixka bat zultipen txatu dut, hori ikustenakoan. Uh, emozioak direlarik, bakarrik uh, ikaspen uh, momentu batean uh, burumeinak barneratzen du ikastetakoa edo ikusten duena. azkenan emozioak sartzen badira joko hortan, Horda bakarrik ikasten zerbait eta bon, iztenen, ke, eskolari pentsatzen dut kaso hortan eskolan den sistema hori egunero ikasi hori buruz buruz Eta ez bada emoziorik sortu azkenean, e, bera, fitean ztenean, gontzak dira, ikasitakoak ez? Bai, prozesu dezberdin hainitz badira, eta hor bideratzen da emozioen kudeaketari, eta artikulu horretan neuroedukazioari buruz, eta da gaur egun nola nahi den influentziatu neurozitzetan jakiten diren gauza bat zuenkin edukazioaren gainean, egin egingabe ikerketarik horik buruz, da gaiago transnazio bat, eta Eta beraz jakitate, oinagrizko jakitate batzu biltzenak agira, baina jakimerda gara filosofia bezala dela neurozientziak. Eta beraz, e, bai, filosofiaku jakitateak transmititzen aldiren bezala edukazioa moldatzeko edo, kasui merdala ere, zenta e, jakitate horiek moldagarria dira eta, eta biziki fiti moldatzen dira. Eta nahi duzu, hor... E Egin direla ikarketa batzu buru muinan, e, eta bai, atera dela hori, e, emozioa ez, ez bada emoziorik ikasteko zailtasunak dira, edo ez dela berdin ikaste, mainan hori ez da plantan eman e, eskola. Arazo bat dena da hori jaiten delarik horik, konzeptuainiz nahasten direla, zenta jaiten delarik ikastea, zer ikastena e, biziki desberdina berdina da, zentago ba, ikertzen dugunan ikusten dugu, badirela horro sistema desberdinak, oroimen sistema desberdinak ez zira, oroimen perceptibo desberdinak, zenta publiko edo nezak edo da ezan, baina e, oroko gean jendeak uste du badela ikaste e, e, perceptual desberdinak, ez? Eta batzuek uekio ikasiko dutela uh -huh. entzunez, beste batzuek e, irako jizt aizak itzei bolako gauzak hori, ez da guk ez dugu bolako gauzari ikusten e, perceptioak osoki e, efet guri sentxoak sen dira multisensorialak, eta beti egiten duzuna da integrazio multisensorial bat Beras eh bueno, naguste, sentsoriaren bat eta aldiz bai, badira oroimen sistema desberdinak bada oroimen eh episodo ja, jadanik aipatu du pizke bat hemen baina eh da. Hori da, sozoa da baina badira sistema desberdinak eta hoiek kontutar hartu ber dira mintzatzen giren larik ikasteaz zentazertaz ari gieran jamar dugu Eta beraz, bada, em, e, oroimen episodikoa gehiago lotua dela zure bizipenei, beraz, zer integratzen duzu, integratzen dituzu zure bizipenak. Hori da, episodikoa. Oroimen semantikoa da e, jakitatearen oroimena. Beraz, hor, jakitatea abs, modu abstraktuan e, bak duzu, eta da, zer, ba, ba akizuzuk arantzadeiten zinera, baina ez noiz ikasi duzun horiez. ez. Mm -hmm. Eta, beraz, dira, jakitatea... Beherba bai. <laughs> Beherba bai. <laughs> <laughs> Batzeko haituzte izenak biziki berant, eta behar bai hojituko dira. Baina, ez dira jakitate horiek konteksturi gabe dituzunak. Eta, afeta, eskoleetan transmititzen diren jakitate horiek dira konteksturi gabe. Eta, aspaldian, badakigu eh, jakitateak kontekstualizatua ditugularik, edo horreimen epistodikoak sekulako indahaduela gure baitan, eta ohe, gure iza, izaitea moldatzen duela, gure izaitea eraikitzen. Eta, emozioak baino gehiago, zera, nahi Emozio nekategarik etzen 30garen marka arte etzen bate egiten eta geiskik ikusia zen, afetzen existitzen emozio gaia beza, bezala. Eta gero, damas jorekin hasida emozioa lan zen, eta ohartu da jendea, azken finean emozioa denetan inplikatua zela. Ta damas damas desberdin, desberdin dutu emozioa eta sentimendua ere kasu imerda ez da ezta berdina. Emozioa da e, etortzen zaudularik informazio senzulara. Em, z, e, hori, xartzen zaizun efektu hori, ez? Beraz, sortzen da efektu bat direktuki. Eta gero, sentimendua da ze refleksio, ze ikuspondu edo ze perspektiba hartzen duzun, emozio gainean. Beraz, badituzu, e, badira, nivel desberdinak. Eta beraz, emozioa, egeiten dugularik, da... Eh, oinahizko emozio hori, eta aktibatzen du amidala, dela hipokampuaren ondo-ondo handen gune bat, borubila, bo, eh, bakrik jaiteko hipokampua hori lotua zena eta uh -huh. lotuazena, aspaldi badake guna hori. Eta beraz, am, amidalak reakzonatzen du bereziki desirari, eh, apetituari, goxeari, eh, egajiari, eta beldujari, eh, eta, eta minari. Beraz, eh, baituzula gune batzu, gune hori biziki, oinahizko, nela, deitzen da, Azken finean, e, dira arkeo-kortexoko guneak, beraz, arkaikoak diren gune horiek, eta beste animaliak ere e, praktikatzen dutenak. Mm -hmm. Beaz, e, denek badugu sistema hori, eta oinagizko emozioa lotua dena, eta bai ikaste prozesua horiek hunkitua direlarik, azkartua da. Baina, lotua, fe, azken finean, geroztik gehiago dugu eta gehiago badakigu ere, e, norberari lotua diren gauzak indar gehiago dutela ikaste prozesuan, beraz azken filan hori deitzen da self, eta ebi frantsesez mintzo direlarik ikerleak, eta ez dira mintzo eh, norberataz frantxexez, ez dute gaiten eh, le moi, egeiten dute zelf. Bon, egeiten dute lako ezin dela itzuli hori. Bon, Nik atxamaitun mm -hmm. doko bera Euskaraz e, <gülüyor> baniatzen aldena, baina da hori, egeiteko, beraz da bada kontzeptu, ez da kontzeptu behi bat, baina azkena markadetan lantzen den kontzeptua, da hori. Eta hori no, beste sistema bada ezta da amidalaren gunea da prefrontal e, erdigunean ditugun e, gune guziak, elgahi lotuak, elge, lotuak dira, eta informazioa elgahi pasatzen dute, beraz Perseptio multisensorial horiek sartu gero joa dira e, gune erdie hoietarat, beraz e, frontaletik, ast, e, aintzinetik giberera joa da, baina dena erdian, eta hori lotua da zure izaiteari. Beraz, hori eh, bon, gauhegon Ochtan gira, baina, beraz, horiek Ze jana edu... Eh, Influenziak direla, ere ez? Bai. Es, or, emozioa ez da ochtan bakrik mugatzen. Hori da. Eh. Eta emozioa jaiten nukularik, jakimert dugu zertaz mintzogiren, bai. ez? Eh? Oina gizkoa, edo ze, bo, Deitzen da hori eh, Proto-self, emozioa jaitaz mintzogirelarik Hainzineko Izaite hori mm -hmm. Eta hor bai amidalaba uzula, eta da Gorpustuak diren eh, Gauza horiek, ez, gokputz ez bizi direnak. Eta gero, bada, ekstendit, edo, handitua den izaite hori, edo, nohbera hori, eta handitua den hori, da orain aipatzen duen beste sistema hori, eta gehiago lotua dela zure iraikuntzari buruz, zure mm. izaiteari buruz, eta gero beste zerbait, beste ahlo bat, izigak importantea dena, ezena batea aipatzen, eta da motivazioarena. Hor, beste sistema bat da, beno, motivazioarekin. Benaz, aski jinak beraz ez duzu pentsatuko mina eta goxea eta horiek guziak eta desira... E, desirak, horiek guziak beh e, sistema sortuko duela eta separatua dela, motivazioa, separatua dela e, ez, e, hori oroimen epizodikoa separatua dela oroimen semantikotik hori ez duzu pentsatzen hola aipatzean eta hafet dena aski separatua hiduri separatua baina integratua zein eta dira baina ez dute funtzionatzen berdin eta mm -hmm. gauza batzuek berdin funtzionatzen dute eta bo, hori, bada elkar helikatze bat eta hor kasu ing mehela biziki, zein eta azken finean hartu behar dira, pixkat filosofikoki bezala. Zein eta, ara, eh, lehinik, klaro gehiago eta margarren amarkadan, emozioetan txartu gira oso ki, eta, eta beraz, eh, bai, damazio biziki ezaguna da, beraz, hiendenak nahi badu hori buruz informatu, ungi da irakurtzea, bererean iburuazen zen ehe jorea, eta zaken duena mm. egen, utxa. Šuta, eh eta zen erakusteko gorputza eta, ez, azken finean eta burua lotuak ziren hasoki. Mm -hmm. Geroztik holako ikerketan eta berak gorputza deitzen duelarik emozio primario horiek deitzen ditu eta ez gorputzaren representazioa beste sistema bat dela, eta dela sistema motorean. Bota jakin ber da auja sirelarik edo ba, e Ninia edo ez oraindik ez dituzuela garatu sistema guztiak eta garatzen dituzun e, sistema perzeptuualak, dira motoreak eta perzeptuual horiek sensoriarak eta beraz e, ikusten duzuna, sentitzen duzuna, agintzen duzuna hori guziarekin ikasten duzu. Beraz etzira abinon modu abstraktuaren gauzitzeko e, ez duzu oraindik separatzen naxia da episodikoa eta semantikoa hautzaroan eta ikasten da perzeptualetik. Beraz e, bon Horrekin ez dugu horrekortasunik egitenan segidan eta ezin gira joan neuroedukazioara segidan jendeak nahi duen egin bezala. Mm. Zenta um, ez da egiazkiz ikertua, zakin dola ejan, ez egiazkiz eh, transmititua, eta behaz eh, bakrik aipatzeko tipo hori mora berak idatzi du neuroedukazioari buruz, ongi, baina hartu behar da filosofo gisa. Zenta, bere ikerketak dira stresari buruz animalean gainean. Behaz, eh, baina nik ere ikertzen dut stresa ba, jendean gainean. Eta ikertzen e, du toroimeena orainmen autobigraffika biziki berezia denna eta zatze, beaz gu, hori sistema kapitalistak bolzatzen gaituela kochtan, baina gu berezituak dira gai spezifiko batzuetan eta biziki spezifikoetan, eta gero galituaz aigu orokochtasun batzu egiten be, gizartea moldatzen alduen zerbait, eta buah, bizikiak izkutsua da. Eta uste dut, nahi baina da, mintzatu edukaziaz, mintzatu erda, be, zer egina izaden, eta zer badakigun, badakigu augeka iso bekio ikasten dutela hoianean e, bizi dituztelarik ez, adibidez, e, badira Eh, matematikako janean ikasteko manera edo ezakindola egin, eh, kondatzen aldu zula eta beste badakigu horiak hain aspaldi, eta egia da neurozientziak oztara egiten direla, hori esplikatzerat eta bon, batzuek nahi dute hori erabili balidatzeko aien teoria ongi nahi badute, baina filosofikoak jartu behar da eta ez da ezan eh, e behar zientziak hori egiten du berazola da mm. zaitatzuna hortik gitaran da mm. Gero kasun da, baina bai, badira, gai biziki interes eta potenteak araionetan, eta da motivazioak nuna funtzionatzen duen. Em, azken finean, erabakiak hartzeko momentuan ere, erabaki hartze prozesua, hori beste ikergai oso bat da eta beste ahlo bat, eta erabakiak hartzeko momentua lotua da biziki, emozioak bali maitu hor, hori damaz joren ikergatetan argikiak hartzen zen, behar jazionatzen duzu o Eta hori ahunt kontra kojada jendean ikuspegian ez? Ajaz zona dela emozioekin. Mm -hmm. No, hori eh, horako gaia initz badira. Eh, ask, askin terezgazia direna. Eta azken finean be gure ikerketeek edo pista batzu baita intzustea baina hori da usu ere interesgarria aipatzen duzuena nola be, be zientzian ezela egi guztia eta gauzeniz kontsiratu behar direla eta olako titulu bat irakurtzen duzu eta bon, be, bai interesgarria maiten du eta abe ah, bai ordan zientzian landu dute, eta be bai ados egia da beraz bai bai eta bost Getsi, fruitu izan behar dira egunean eta hola osasunrizena naiz e eh, E, jena dut, eh, hainbat gauza, zientziak gaiten duelako, edo espesialista batek gaiten duelako egia da. Behez, eta bizipenek ere erakusten dituzte beste egibatzu, gauza, eta jena dut, zientzia metodo bat da, eta aurkikuntza bat zuiteintuko, dena neurozientzitan da, oroimen, ba, oroimen abarkatu, fokalizatzen dut, baina, buru moinari buruz ezakigula deus, eta, ba, ba, zortako, in, da eus, eta bakarrik azkena markadetan asigirera. Zortako, pasiolantea da, netako, Zenta filosofia egiten aigira, ez da, bai materiala badugu ikusteko nun gehtatzen den zer. baina jara bai, oso teorikoa gelitzen bai, bai mm -hmm. e, bo, egia erramiste galdera bat eldu zait burura, baina ez dugu denborarik gehiago, orta notziko dugu, ta ondoko aldirako atxikitzen galdera eta o, nero ustaz gai horrekin txegitzen halko dugu, dos bazira e, zenta, bo, aipatzen dugu beraz memoriaren e, nola atxikitzen dira gauzak memorian baina e, trauma baten ere interesgarria da, traumak direlarik dozein izanik e, be, eta berdin ere atxikitzen uh, buruan, gauzabatzu batzuere justuki ahanztendira, ikusten da jauma handien kasuan ebe parte bat ahanztendela, baina nala ere minori gorpuzten dela. Bon, atxikitzen dut ondoko aldideako, Loretsu Berguinau uh, adosuazira, bihastelen buruan, ergartzen gira. Be, Loretsu, milezkerra, zure... multimik pol po Jaz! jone gurekin izango da Katalunian uh, erakaslea da bera, tamintzatuko gira goizuntan abiatu den hausiaz uh, uh, Kataluniako generalitateko presidente oia eta haren bi kontseilariak epaituak uh, dira astuntan, uh, 2000 eta malauean independenziari buruzko galdezketa bat, antolatu baitzuten 2 milioi pertsonek parte hartu zuten galdezketa hortan ba, azkenan oiek ere deso edentzia zibila hortan parte hartuz Jonel hor direkin aztertuko dugu hori oren lortematen buruan. bostaket eterdi mementu ze Euskal Iratetan berriak zurekin bernadetar geina. Elkargo berriaren gobernantza ari da lekuan emaiten herriarteko kontseiluaren ondotik batzorde iraunkoha dute lekuan eman hiruetan ogoita behatzi haute larun batuntan baiunan, Elkargoko Hama bosch Presidento ordeak ere hautatu dituzte, emazte guti haute txiorien artean batzorde iraunkoha dutean hiruetan ogoita behatzi taik hama bi dira, eta Hama Bosz Presidento orde taik hiru bakarik. Jean Rene Echegara presidentak batzorde eragilea osatzeko bederatzi kontsellari hautatu beharko ditu orain, gaur zazpio honetan minttzaleku berezia gai hortaaz Euskal jatietan. Urdina Arbeko egiaak auzapez begia du Ja Michelchel Argaet hautatu izan da, aitzinekoak kargua utzi zuen osagagi arrazoinez planning familialak bere permanentziak egun abiatu ditu, abenduan estrenatu zuten egoitza berria bayonan, ez taleen lan erresa izan duela urtea ateak etxizituenetik egoitzarik gabe behitziren, lehen laguntzaile guziak joanik berriz abiatu behar zuten, emeki emeki antolatu dira eta jendearentzat zat hargera tenoreak finkatu dituzte hasteleen guziz biorenez eta hastezken aratsaldeta badituzte permanentziak. Azparneko laborantza formakuntza zentroko ikasleek badutela trebetasun kabalekin, jirugazte sailkatu dira Pariseko saloineko lehiaketa nagusiko bia izanen diradiekin bat bat esnadunekin nadunekin zöngiagoka otxail undahean izanen da. Gisa eskubideen filma festibala gaurrasten, miarritzeko royal cineman sorzio honetan Le 18 fugitib filma edatua izanen da, Palestina eta Israel enarteko gatazka agerian emeiten du filma hunek eta ondotik debatea izanen da. Eta pilotan hospitalal nagusituzako Bilba hori B eta hogoita bederatzi, oraietan bururatu da partida da Donian egaraziko trinketean Elite Pro buruzburukako xapelketaren kondu. Garko mintzalekuan sortu begia den Euskara Elkargoa izanen dugu aiipagai. Ion den arumatian, hautatuak izan dira Euskal Elkargoko batzorde garantzitsuenetakoa den Kontseilu Iran Korreko bederatzi autetxiak. Zoin izanen ote dira ondoko urratxak, zoin izanen dira eskumen nagusiak, nolakude kudeatuak izanen dira, Kontseilu Iran Korreko zonbait autetxi gomitatu ditugu kure galde erantzuteko. Jean-Claude Riar, Bayonako autetxea, Daniel Oltzomendi Oztibarrekoa, Antion Krutsari, Bayurikoa, Michele Txevest, Siberukoa. Sortu berri den Euskal Elkargoko Kontseilu Iraunkorreko partaidiak gurekin solazian, astele narratsuntan, mintzalekuan, zazpiontan Euskal irratietan. Baionako prudom edo lan hausitegiak presidente berri bat badu joanen den urzar Jean-François Menta berri da, Jean-François menta berri, ashter tontako gomitago izberrin. Utsumandoka. Utsumandokan, Charles Bidegen jinen zaiku Trampa, Cepo ez xolax egitea. Arte, Cepo, Trampa, Ibilzenzela izin eta jero amodioan. Marikita tamboreien agotan in memoriaan xalian nuntik ote horazien agota hoik. Batzuek diote direla vizigoduak, beste batzuk zioten zirela giristino zahrak, oianetan eta gelditu zirena bizitzen. Enaute etxamendik neskatila baten aitzinean, be frustrazioniek gainia hartuik erabaki baten hartzeko zorian, hor baizetako mendietaen bigeren zatia. Eni jantzanez hartziaik ilan, Zendako nintzan jantzan ahri, borkenobailaz, eta nik rezuagat, enila maite, dantzat. Betire hartan, inian nion baitan, hik irenduko ugatza, ez usteko jire estekatzen. Sinesten ez bideotan. bideo hortan. Hitzumandoka yuskaligatiez, haste hartez, zazpitan, hastizkenez, lauetan. Hitzumandoko... Itzeeta pot hotz itzeeta potz, itzeeta itzeeta itzeeta Jentxan gainagusiak tenoreuntan berria puntu eusekin abiatzeko Kataluniako prozesu subiranista titulupean hiru hauzi argazkitan emaiten ditu berriak eta beh, argazki galeria bat ere proposatzen du mas sorteaga eta erriga hurraren Epaiketa, eta titulu hau emaiten du, delitua bazen, zergatik etzuen inork ezer egin ura eragosteko Artur Masen Itzak, generalitateko uh, presidente oiarenak, milaka lagunen uh, babesa jasodute hauzitegietadako bidean, presidente ohiak Joana Hortega presidente orde izan dakoak, eta Irene Hrigau eskuntza kontseilari oiak, Uko egin diote aldiz fiskaltzaren edo prokuradorean galderei eran zutea. Zuzeneko kontakizuna egindu berriak eta beraz bere artikuluan lotura proposatzen du. Azaroaren behatziko kontsultari buruzko epaiketan azioarteko komunikabideetan ere artikulu bat proposatzen du berriak argiak ere aipatzen du hau eta beho mila pertsonak babestu ituzten mas orteagat harri gau hauzitegirako bidean, hau da titulua Asteleenuntan abiatu den epaiketarena. Eta gure gomitarekin aipatko dugun ala asteak eitzeman bezala Uh, Bospasei minuturen buruan Gasteizko aurrekontuak onartuta alkatezana jarraituko du urtarenak. Hau beste titulua berrian. Bi alditan boskatu behar izan dituzte aurrekontuak eta bietan ere berdinketa izan da. Ondorioz, hau zapezaren kalitatezko botuak erabakidu hauzia. Inork babesten ez dituen aurrekontuak inposatzea dio lagionek. Gasteizko errikotxearen afera ere urbiletik segitzen altzen berriapuntu eusen zuzen an bideoan agertzen zen eta uh, berazok bideo uh, bat agertzen da, argiak ere uh, lehen titulu gisa emaiten du uh, gaia konfiantzamozioaren botoi gorria baliatuz e eh, jotaren aurrekontuak aurrera gaste izen. Urtaranek auzapezak gain ditu konfiantzamozioa eta aurtengo aurrekontua izango du, bere alderdiak eta PSE alderdi sozialistek bozkatu dute alde, EH Bildu Podemos eta Irabazia abstenitu egin dira Pepek kontra bostkatu duelarik. Ehatxe bildu aldugu eta ezkerra ikuren legea indar alde. Hau ere beste titulu bat behian, Nafarroako aldaketaren alderdiak gauratxaldean bilduko dira, hori buruz ez tabaidatzeko, gero abai kestu bere jajera augeratu nahi izan momentuz, ama bostean aldaketa politikoa bultzatu zuten lau alderdiak gauratxaldean beraz biltzen dira, beste gai batzuen artean ikuren legearen inguruan itzegiteko. Argian bestalde lehen tituluan ere etxe gabetzeak bost urtez ur eta argi gabe edukinau eta atea blindatu dit Kutsabankak etxetik botatzea lortu duen arte. Pasaren urtahilean etxean ate blindatua jahizion bankuak eta amore emandu du azkenan Juan Carlos Infante irundaxak Ez zindu gehiago Pishuaren ordeinetan diru gehiago ez ordeintzea du orain helburu interes uh, abusiboak geituta eun ta mila euro eskatzen baitizkio kutsabankek hilabetero uh, euneko hogeita mariko berandutze interesak geitzen joan zaizkio zogari. Uh, beraz, uh, lekukotasuna emaiten du hemen argian, argi bere kasua, baina azkenean milaka pertsonen kasua dena ere. Eta Euskara eta Nafarroa hori ere argian, Nafarroako amabi errik, eremu ez Euskaldunetik, eremu mistora pasan haidute. Hortaz, beraz, elizaraldeko, izarbe ibarriko eta erdi aldeko erriak dira. Euskal Elkargoko Eksekutiboa usatu dute, larun batean ere, hori ikazeta puntu eusenden titulu nagusia, kontxe ilu kideak eta eragileko lehen hautatu dituzte autatu dituz, dituzte dakizuen bezala. Norbaitek uste du, ama gabe ustea izahen obe beharrez egiten dela, galderazko ikura, Kontsi ibarreta, xara marraren aspreso donostiagaren amak gutuna igorridio garari, izah bere biloba nola den az Alduz, eta aste hauetan jasotako ez bere hausnarketak eta sendipenak adiraziz kasetan ere irakurgai. Eta urrea eksplotatu zud minen aurkako mobilizazioak aurrera segitzen du Mediabazken Aipagai hemen uh, kontsulta publiko bat eman baita ne jakinean eman gabe, Mediabazken apai Aipagai. Eta hotxailaren seizazpi eta sortzia telefonorik gabeko egunak direla deklaratu da media bazkentxe eta sunak. Eta zitu ez dekin bukatzeko lehen gaigisa da François Fillon eta Barkamena eskatzen du bainan ez du uko egiten presidantzialeri eta bere burua aurkestuko duela adilazidu iduriz. Hauek ziren, gure gaiak mementuz prentxan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster gurekin, John Elordi, Katalunian erakaslea dena, eta beraz goizuntako hausiaz eta aztekoaz amintzatuko gira. Momentuz, Violeta Parari hitzautziko diugu, Kantonekin, ezagotzen duziena, dila berrogeita mar urte atzo, zenduzela eh, Violeta Parra Txileko, folke gile, kantari, artista eta... beh, olerkaria, hemen katuz? Lo negro es blanco Y en el alto cielo sufondue trellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día, grillos y canario martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto Gizten la palabra Que pienso y declaro Padre amigo, hermano Y alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto lagolama char de mis pies cansado con el sol dulce ciudad del sicarco y desierto montañada yano en la casa tuya tu calle y tu patria. Su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos Del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Violeta Parra zurekin unen gracias a la vida, atzo de la beroi ta egiten zuen Violeta Parra Chileko kantari eta protesta kantaria ere lehenetariko bat izan zena. Zendu zen, beraz dilaboreta mar urte bere buraz beste egin zularik, eta behara, bere kantua initzaliz behi zartua izan zen, kantua hua. Eta hemen ere Euskalegian aire aizpak irukoteak behi zartu zuen, Euskaratu ondoan bizitzari eskexak deitua eta ametsak zailusek itzulizuena Euskararat. Gurain, itzeta gutzen, gure gomitarekin segitzen dugu. Itzeta putz? atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, kuskal irratietan! abiatu da Artur Mas Kataluniako Generalitateko presidente ohia eta haren bi kontseilarrien aurkako epaiketa 2014 urtean azaroaren 9an independentziari buruzko galdezketa antolatzeagatik epaituak dira Espainiako auzitegi konstituzionalak debekatu bazuen ere garaian egitea erabakituz erabaki zuten eta beste 2 mil pertsonek ere egite erabaki zuten desobedientzia zibileko ekin Egin ez, beraz, egun hortan, bozkatzerat joan ziren. Gurekin, John Elordi, Katalunian erakaslea dena, Gatzaldeon. Gatzaldeon. Egin ez, beraz, egun abiatu da, hausi uh, hori, alderdiak ere hor dira, independentistak ez direnak ere. hiru hausi peratuak babestea, hausi uh, peratuak agertzeko. Hauzi horrek beraz, zure ustez, blokatuko otedu Kataluniaren prozesu bidan iztala ez? Ba, teknikoki bai, baina praktikoki alderantziz. Eh? Hau da, teknikoki blokadezake, baina egin emaitza e, e, izanen da dena de bizkortuko dela, dena indartuko da, eta prozesuak indar berri hartuko du. Azken finean, ikusten baita jendeak, Eh, demokratiko kipiskabat bentsatzen bali madu, ez duela onartzen ahal, alako, ba, ez ba da kinik, bi milioia eren aurkako prozesu bada. azken batean hiru auteratu dituzte, baina bi milioi personak egindute ez hori, orduan. duan, eh, ez duela zanka ez eta hori legearen arabera horrela ba, bali madu da, Ba esan legeak ez zuela esan kaez burgu, eta beste lege bat behar dela, beste sistema bat, eta beste herri bat, beste mm -hmm. nazionatu bat. Hori da, erraiten zinuen, no? txailaren seian uh, guztiok epaituko gaituzte, hau da, lema ere gaurko mobilizaziora deitzen zuen uh, lema, hor beste mobilizazio bat eta berpiste bat ere aldu hauzi horrek? Ba ez, bata bestearen atzetik getorreko dira beste bi edo iru. E, gero E, parlamentuan ere onartu zuten e, bozkaketa egitea, horri buruz hitz egitea eta hori ere ba, epaitegiek ez zuten onartu hori egin zuitekeik parlamentu batean hau da, pa, e, estatuak epaitegiek ez egiten dutelarik. Zure parlamentuak ez duela eskubiderik, haiek ba, nahi ez dutena eztabaidatu ere egiteko pf, lege horrek ba, ez du legitimitzaateik, ez du legitasunik orduan ba, jendeak. Ba, erantzun egiten du, naiz eta independentistak ez izan, mm -hmm. ba, asko demokratak dira, esaten dute, bueno, nik, nik ez dut Katalonia independentean, baina ez dut eh, holako espainoltasun baten ordezkaria izan, nahi, nik nahi dut jendeak, ba, erabaki dezan, zer nahi duen, eta monartuko hartuko dut, ba, bai edo ez, eta horrek ez du bide judizialetik, epaik eta bideetik, ez du, atera biderik, eginen, eginen dena da, dena azkartu eta gero aztak egu zen, zen, zen maitz aterako diren hortik, baina baina dena azkartuko da orain. Uh -huh. Aipatzen duzu beraz, lege horrek ez duela zilegitasunek ikusiz ze mobilizazioa izan den, adibidez, bosketa hoktan, e, bi milioi baino gehiago ko katalanek boskatze, boskatzea joan ziren, e, bainan, legea hor da, eta katalanak e, espainoan luk alde hartzen madugu partetiki bat dira, beraz katalanentzat ez da zilegi baina momentuz, espainaren lege pean dira, beraz hor segitzen aldute, hola? desobedientziaz, desobedientzia eta independentzia lortu arte, edo behintzat galdeketaren uh, bide hori arte? Nik ez dut ikusten, bat ere biderik denik, legalki independentzia lortzeko. Eta Eez bat ere biderik denik legea erabiliz independentzia eh, bukatzeko edo independentziak gelditzeko. Mm. Hau da legearen gainetik zilegitasuna gaindituko dela iruditzen zait. Momentu honetan legeak denak zituzten, zi, naziek ere legeak zituzten, eta Frankok ere bai eta eta erromatarrek ere bai eta mundu guztiak ditu legeak. Horrek ez du deza nahi lege horiek zilegitasuneek dutenik eta momentu batean oso garbi gelditzenean. Legitasuna legea baino importanteagoa dela, ba, legeak bide egin behar du eta aldatu egin behar dira lege horiak eta beste lege batzuk sortu eta e, estatu batek ezpadin badin badu guzten, e, ez tabaira dadin parlamentu batean ba, gai bati buruz, horrek ez, zu, ez nahi du parlamentu horrek ez dela balio, mm. beraz hor absurdo baten aurrean gaude, horrek ez du ezan ka ez kasu horietan zilegitasunak egingo du aurrera eta nikuzte historia horrela egin dela. Begoorden hmm. noiz da lege bat zilegi? Legeak aldatu berbali madira etengabe ez du baliago gehiago legerik egitea. Da ba, begi bitzakoa lege hori absurdoa denean, eman dezagun, e, pff, ba eztakitse, estatutetan eman dezagun, e, legeak erratzen duela emakumeak gizonak baino gutiago dilela. Ba, hori gizarteak ikusten duenean, ba, pitokeria utxa dela, absurdoa dela, ba, zilegitasunak egingo du lege hori aldatzea. Ikusten zen bitartean, ba, lege hori legea izango da. E, Eztakit, le, leku askotan e, homosexualak hilitzen dituzte, mm -hmm. legalki. Eri utzigorra zartzen zaie, ba, legearen aurkakoa delako, baina horrek, ba, zekinik, gizarte garatu batean ikusten delarik, hori pitokeria gutsa dela, ez duela esankaz buru, eta izugarrizko krudelkeria dela, ba, zilegitasunak na, nagusitasuna hartzen du, eta legea ba, aldatzen da. Ekustu dut horrela, egin dela historia orain artea, orain arteko historia ikusten baldin madu zu, amura biren legeak ikusten baditu zu, lege hauek behar badak arahi batean, zilegiak zideen edo iruditzen zitzaizkien hango gizarteko hori, baina uste darregun lege horiek Ez zindira, hon hartu. Hora, uh -huh. azkenean, or, azkenean uh, ba, behintzat, aktualitatea egiten dio, hauzi honek, uh, nazioarteari arteari begira ere jartzen bagira, uh, europari begira jari zendola, uh, bihaxte, usta, utpik demont uh, joan zen uh, bruxelara, arat, babes bila ere, espainako uh, oztopuak zirela eta... Uh, Hor nazioarteari begira ere, uh, ikustea e, generalitateko presidenteoia hausi peratua, kataluniaren irudiaren zat ondela agertzen da, minan ordean, Espainiak hor zer du? Uh, beti, idur idu, beti blokeoz blokeo, emait, berak emaiten ditu da ez? Ezkenen beraren kontrako blokeoak ere, Espainiak. Ezke e, ez Espainia eta Frantzia eta Europa guzia horrela ginea dago. Horrela egine dago eta momentu batean onartzen ziren gauza batzuk eta orain ja ez dira onartzen. Eta horrek ba, karriko du egoera berri bat Europa osoan eta Espainia, baina kontua da, momentu honetan Espainiako iritartasuna duten persona askok eta askok, esaten dute hori ezin ez, ez, ez dugu suportatu, hori Horiz, ez da bakarreko hartu direla, hori ez dela zuzena, baizik eta... Ezin ez, ez dute suporta du ezin da horrela bizi eta orduan Kontturaaturi direlarik hori horrela ez dutela soportatzenhal aurrera eginen duteek gero e, Europan. Ba estetikoki, politikoki, nahi bat duzu diplomatikoki eh, mundu guztiak du, zer rezkutatu eta zer eh, bere miseriak baditu, eta esan dute dut, ba, Espainian e-Kataluniak da eratzema da, eta genek, zer egingo dute, eta Korsikan eta Iparra Euskal Herrian, eta, eh, eta Alemanek errango dute, eta bestek ere, eta orduan ba, badituzte beldurrak, baina prozesu hori geldi da. El Zizkozian eh, ordi da, Flandrian ere bai, eta eh, jendeak ikusen duelarik erik zerbait ez onargarria, eta ezaten duenean aski da, hortik aurrera, ez da ja, ezta, ezta beste biderik, eta horren aurrean egiten aldutena da, ba, legeak zarri eta autonomiak endu, eta eh, ez daken nik, lako mm. poliziarekin ez zer zer egiten alduten, nik ez dakit, baina ez, ez du urten biderik, eta ez tenfinean ikusi dut jendeak E aterako duela hori, esenduelako suportatu egoera hau. Eta uste duzu Europa fase berri batean dela Eskoziarena aipatzen duzu ba, prozesu hori aipatzen. Mundu guztia da fase berri batean. Bai. Mundu guztia go, goitik bera mundu guztia eh, aldatzen ari da pf, egun batetik bestera aldatzen da te teknologia berriekin eta pf, Eusken batean, e, lehen e, rialdea nahi duzu lok leku bat zen, baina gaur egun zure rialdea izaten alda e, Facebook-ekin e, zelanda e, e, berrian edo Australian edo bizi den Norbaitekin harreman gehiago izaten alduzu, e, zure auzokoarekin baino. De, den aldatzen ari da, harremanak aldatzen ari dira, De, bo, ez, ez da dudarik Europa, Europa barnean e, aldaketak izanen dira, Hemendik amarr, amarr, ogei urtera, izugarriak, izugarriak, baina pensatzen ez ditugunak. Mm -hmm. baina, uh... Bai, eta be? Be, ara, ikusiko dugu, orden, zer eman goduan eta e, aldaketa horiek positiboak izango diren ere guretzat ba, positibo, negatibo zer den ezkira hortan sartuko, baina e, berdin bukatzeko e, joan elordi, goizeko lehen dak, deklaratzeak ikusi otetuzu e, fiskalaren galderai erantzutea direzuko egin e, ez ikusi dut, nola joan diren ara, iritsi dira ja. eta ez dut ikusi zer, baina atzo erranten zuten, baina bai ek asumitzen zutela, hori politikoki asumitzen zutela, erabat, hori egin dutela, eta egin nahi zutela, eta egin behar zutela. Eta nik dut hori eran dutelaan, baina zute deklarazio konkretuak ez ditut ikusi gez. Bai, bai, dena den hortik e, joan dira, azpi Espainiako Espainako gobernuarekin akordioa bilatu zutela, jendeari iritzia galdetzeko, baina ikusiz oztopoak zirela, behoiak egin dutela, eta hori dena asumitzen zutela bururaino, Ba, ikusiko, beraz, aste hostiralean, bukatzeko alitaike hauzi hori, zure ustez, hola, e, nola aterako dausia da kondenatuak izango te dira? Bai, bai, bestela, ez dakit, eh, prozedura hauek eh, bururaino, ez dira eramaten, hobera ez astea. hasten baldima zera bururaino eramaten duzu. Eta orduan denak dira, orain bururaino jo bateko prest, beraz, bakoitzak, bere <laughs> bidetik tiratu behar du, eta zaiti du ditzen zentzurik duenik, halako e, epaiketa bat egitea, jakinez, ze... Erantzun izango duen, gero, esateko, hau um, hau, ba, ongi bindu zuen. Mm. Baditudi absurdoa dela alako zerbait egitea jakinez, ondori izaten aldituen, kontuan izan da, ondori hori gabe aterako dela hortik. Horrek ez du zaiti duditzen, baina, bueno, gaur egun, e, nahi arritzen deusekin, beraz, e, baina ez dut Uh, Unste dut, ba, kondenatzenkoa dituztela, bai. Mm -hmm. Goizuntan, erramezala abiatu da Artur Mas Kataluniako generalitateko presidente ohia eta haren bi kontsilarien aurkako epaiketa. 2008 urtean independentziari buruzko galdezketa antolatzea gatik eta jakinik 2008 masaspirako ere uh, pentsatu adotela beste galdezketa bat ez? Ez bain izo Bai, bai, laiz eta... Segitzen du, segitzen du bidea, ikusiko dugu behintzat. Jonel Katalunian erakaslea dena gurekin ginoek, eta esker jaksuri. Pazu eri, minaskar, eh? eta ongi izan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Garko mintzalekuan, sortu den Euskara elkargoa izanen dugu aipagai. Jonden arumatian, hautatuak izan dira Euskal Elkar batzorde garantzitsuenetakoa den Kontseilu Iran-Korreko irutan oita bederatzi autetxiak. Zoin izanen ote dira ondoko ugatsak, zoin izanen dira eskumen nagusiak, nolakudeatuak izanen dira, Kontseilu iraunkorreko zonbait autetxi gomitatu ditugu kure galdeeri erantzuteko. Jean-Claude Riar, Baionako autetxea, Daniel Holtzomendi Oztibarrekoa, Antion Krutsari, Baiurrikoa, Michel Echebest, Siberukoa. Sortu berri den Euskal Elkargoko Kontseilu Iraunkorreko partaidiak gurekin solasian astele narratsuntan mintzalekuan zazpiontan euskal irratietan. Eta hitz eta bukatzen da gaurko hitz ordua biharra maiten bostak eta seia kartean. Eta hitz eta putzen zer izango den biharriak ingo duzu nik ere funtzean. Eta e, horretarazten hau zidat euskalirratiak.eus webgunean klik-klik eginez atxe mango duzuela gaurko eman kizuna bainan hori biharriak ingo duzuela. Segitu duz Sehiak uskali ratietan. Atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskalirratietan. Eta orain berriak zurekin, ber nadetar gain...